Irigarai, Euskal presuak Frantzian bete kondenak ez dira Espainian duten kondenatik kenduko Ori deliberatu du Madrilgo hausitegi gorenak Europako legiaren kontra joanez gisa hortan Kepa pikabea kasu hortan da ukatu dio kondenaren murrizketa berriki libratu beste presu hori batzuen kasua ere zalantzan da horai Euskal Pireneotan lan eta bizi udalbiltza edo Euskal Herriko autetxien biltzarak beste deialdi bat egiten du. Hemengo enpresa edo elkartek luzketen proiektuak diluz laguntzeko. Otsailaren amaseia da azken epea duzerren presentatzeko. Euskal erri barnekaldeko turismoa indartuko dela Euskal Mendi xede ariesker, gara nolako ikuspegia duen xiberoko turismoa bulegoaka, diazko xaxoina ezta ona izan, arrazo indesberdian gatik eta erri auzuek ilan egitea beharrezkoa ikusten da xiberoteika. Haro ikerrele megi lehinik azurekin megin egin. Lanota iduzki egunean zehar, temperatura gorenak mairu amalau gradu ingurukoak kasu haizeari azkar ufatuko baitu astirian eta ondoko gaueana. Eta lehenik onintza ostolaza abokata libro utzi duela atzo madrileko jugeak. Aztelen ontan gelditu amasei presunetalik sei pasatudila jugearen haintzinean atzo. Hori bakar bat da libratua izan rambezala. Gainatekoek beti polizia tegian txikiak segitzen dute hauen artian amar bat abokat badirelarik. Polizia operazione horren txalatzeko, martxabat eta dat deitu dute larun bateko donostian... Gizasku eskubideak bakea eta kompon bidea, lemarekin eginenda manifestaldia, eragile politiko, sozial eta sindikatek deia luzatu dute, bestiak beste, lokari sortu ea aralag alternativa, ela labeta bilgune feminista. Eta Espainiako hausitegi gorenak kerabakidu, estiela presueli, Frantzian bete duten kondena, Espainian duten kondenatik, kenduko, kepa pikabea presuaren deia edo elegitea zuten astergai, eta behatzi epailek boskatu dute horren alde, behaz ezkentzearen alde, eta seiek kontra intzagieta. Presoek Frantzian bete duten kondena Espainian ez kontutan hartzea erabaki du Espainiako auzitegi gorenak. 2014ko Europar batasuneko erabaki batetan oinarrituz, Kepa presoari buruzko erabakia zen, aste arteuntan auzitegi gorenak aztertu behartzuena, baina erabakiak beste berrogoita bat presorengan ukanendu ere eragina. Gaiak, da, abenduaren bostean sartu behar baitzen indarrean Espainian arau hori, baina hauzitegi nazionaleko sekzioen arabera interpretatzen, interpretazio bat ala bestea hartzen baitzen kondutan honela Santia Rospide eta Alberto Plazaola Libre Guelitu ziren abenduaren lauean, Frantziako presondegietan pasa urteak kondutan hartu ondoan bainan auzitegiko beste sekzioak kontrako erabaki hartu zuen Iñaki Bilbau eta Kepa presoen kasuan erabakia auzitegi gorenaren esku eta Kepa Pikabearentzat Espainiako auzitegi gorenak erabaki du beraz Frantziako estatuan bete urteak etzaizkiola kenduko Espainian duen zigorretik. Maite goizu eta kepa apikabearen eskalagunari galdegin diogu berria nola hartu duen egin batean espero duzu eta bezaldetikan ere ba, esperantzari beti eltzen diogu ezta nik eh, nuke ez dela erabaki juridikoa politikoa baizik eh, eta bereziki hor eh, Frantzian, Estatuan eta Parisen gertatutakoak horretaz baliatuz ba, PP-ko gobernuak eh, izugarrizko presioak egin ditu inez ez bezala kasu honetan epaileak eta epaitegiak eta bastar gutik egin ditu presoatu eta emaitzahau atera da hau da ezezkoa. Abenduan atera ziren Santi Arrospide eta Alberto Plazaolaren kasuan, prokuradoreak de egin erabakiari ikusi beharko da orain ze eragin nukanend duen erabakuneek bi pertsona horiengan eta gaiio hone kunkitzen dituen beste berrogeita hamar presoengan ere. Eta Anartian Kepa PKBaren kasuan auzitegi konstituzionaleera telemanen dute gaia eta ondoko etapa erkurtsoa Europa amalara telebaitia izanen da. Espainiako fiskalak edo prokuradorea hogeita behatzi urteko presogi kondena galdegin du josu Uri betetxe bagigiarentzat akusatu larogeita seian Guardia zibil baten hiltzeaz, la urte josu Ururibettxe barria egite ateraia dela osagagia gaso nez minbisiarikin eri handida. Ruslan avdoian armeniarat igurria izaitekotan, baionako preso negitik aterada atzugo izian eta e, auto eleman dute bere ala parixerat, han berriz emaiteko, gero parixen egazkin batian ezarriko dute ustez zehulik armeniarat igortzeko bere familia aranguratua baino gehiago da, bere egialdean aldean eriotzia irriskatzen baitu, bere familiako batzu jadanik, erailak izan dira, prefetak jakinarazten du bere aldetik armenia erresuma zehur bat la calle de la et au rena la bella francese esta cola egoitza politico likemanen Ruslan Avdoyaneli Usteizeko erriak bihasteren buruan jakinen du euskararen ofizialtasunaz hartura bakia onartu adena lades acheter untan pour ecouci administratiboan l'administratur administratif zen ausia oriterasteko joan denudan pi rendre du ram prefetac shalla pausatu zuen, tout son ustaiseko erriko kontsiluaren contra un a deliberatus sur la cause euskara iskonso oficialtasunazgia francesharen einian era bakia jakinenda urteglaren goita saspian Euskal Pireneotan lan eta bizi, udal biltza Euskal Herriko autetxen biltzarrak, Pireneotako eskualdian bigerren laguntza deialdi bat zabaltzen du, diru zama ondiago bat proposatzen du, eremu jazko eunta iru egietaik, eunta ogoita zorgitarrat zabaltzen da eremua, garazi baigurri oztibarri eta sibiroko erri elkargoak osoki kondutan hartu baitira, diru zama ere, eunta ogoi mila urokoa izanen da. Jaz bezala laguntza gehenak lekuko sede entzat izanen dira, eta ere muertako enpresa edo elkarte eta eragile guzieri zuzendua da. Merchea izpurua, udalbiltzako presidentak, Euskal Herriko hau zapesen nahi kundea azpimaratu dauku, baztertuak diren ere muak ekonomikoki eta kulturalki sustatzeko. Euskal Herria denodak igun bezala da e, txikitutako edo zatitutako herri bat. Ba, Ergile guztiak edo instituzio guztiak egiten dutena da, batez ere ba, Frantziatik edo edo Madriildi datotzenak Paristik edo Madrilik egiten dutena da, sakabanak eta horretan sakondu eta gu justu kontrako egin nahi dugu hau da. Lurralde guztiak elkarri begira jarri nahi ditugu, mugak gainditu nahi ditugu eta eta egitasmo horren baitan egiten ditugu gauzak. Tokiko garapena e, lortzeko eta sustatzeko bidean e, aukera bat zabaltzen du, eta, bueno, egitas muakordaude, ideiak seguru, segun nago, badaudela, beraz, e, ideioiek gauzatzeko eta proiektuien martxan jartzeko balaguntza hau da ematen duguna, udaliltzatik. Kasua atik, txostenak edo dosierak betetzeko azken epea, otxailaren ama da, seeta sungiago, udalbiltzaren webgunean, bestalde azpimara dezagunere, udalbiltzak itzahmen bat izenpetu duela bidarraiko eriko etxarekin, amost mila euroko maile gu dio, basen afarroko eriali, onjuenia etxian bere proiektuen gauzatzeko, aldudarrak bideo elkarteak bestiak beste, egoitza ukonen du onjuenian urtia bururatu gabe. Euskal erri ibernekaldeko turismoa indartuko dela Euskal Mendi xedeari esker, ara nolako ikuspegiaduan siberoko turismoa bulegoak, diazko sasoi na ezta hainona izan, arrazoin desberdinengatik eta erri ausuekin lan egitea beareskoa ikusten siberotik, maite lopai. Siberoko turismoa bulegoak huliantik du Euskal Mendi xedia eta bada ustekia ustekea indarberibat hartuko dela denen hartian. O Ohartasi behar da, bimila hamalau bimila hogei programan helbuia dela uskal mendia bisike txikitzia eta turismoak badu horbe importantzia. Barnekalde eta bortu ondoko herialkagua eta mendisindikatek dialkarlambatia maiten bimila hiuaz geoz ikusiz mendia hyustena izela eta e-turismoen zato ondomenak basiela. Shibio ko turisma bulegoentz at da shed ehoi eta hor esker, shibio hobeki agertuko dela uste du Pierre Etchemaite turisma bulegoko lehendakayaka eh on va lan eginen dugu eta bisitatzeko den emia Sabala izanenda eta hùi agertuko da Hatik jortako beharko da komunikazio lan bategin, eta hoi importanteena. importantena. Jentek maite die Shibiuola jitia, hotz espiantxa etxeki beharda gaisak hobetuko dia. Shibiuak badutu abeas tarzunak, eta lehen bemendiak, holtzarteko zubuia, edo ekakuetako arroolak eta nulaz ez aipae laverna. Eta la verna ze gogo eta bat ere maiten dan eguntan ikusteko zoin den ebil molde oberena sasoin txarra eginik, elduden udako probosamen berriak egin behar litazke. Merkadona enpresa espainarrak argi berdia du ilunen dipuzkoan bere lehen biziko saltogia daikitzeko 2000 amaseirako egungo Alkampo Txingudi Merkatalzentruaren ondoan eginen dute eta 2 milioen euroko investizamenduarekin 1000 abostio metrak eratuko saltogia Eta beroi bat lan postu zuzen eskainiko ditu Irungo egiko Kontsiluak industriala zuzen du izeneko lursa bat ber kalifikatu behar izan du eta horrek kalapitak sortu ditu egian hiriguneko mekatariak EH bild koalizioa bertzleak eta talde ekologitak erabakiaren kontra agertu baiira. Horretaraziko dugu ere bestalde sute bat izan dela donostiriko edo doztiriko laborari etxe batian atzo, doztiri pasko etako pasko teako, baxatu, aterbe batian da suia abiatu, arditegi partea salbatual izan dute eta barneantziren ardita bilotzak atena dituzte, traktura erre da, bai eta ere, hangar hortantziren belar eta soruak, lauion bat metrak aratuko basti menduan, makur haundiak izan dira emezako hautezkundeak abiatuak dira, segitzen dira urtagilaren goita zazpiartio, eta hautezkunde edo boska horietaz informazioaren maiteko bilkurak antolatzen ditu elbe sindikatak tokika, horietarik lehena gaurko dugu, gauratxean aierrako trinketian zorsiek eta erditan eginen da izbat kiroletaz futbolian erregiaren kopa espainiako kopa edo erregiaren kopa finala zorsik errenak itzuleko partidak jokatzen dituzte bioskaltaldek gaur, Bilboko atlidikek esan mamesen errizibitzan du bigoko zelta arrangurari gabe bizkaiterrak joaneko partidan lau eta bi inausitu baitziren bigon, eta Donostiako erreala, adida anuetan bilagrearen kontra joaneko partidan errealak bat huts galdu zuelarik